Відповів хлопець і пішов собі з манежу. Клоун Вольфанг Джусі перший зрозумів, що кінчається влада великого мага-чародія і, і що час йому йти на пенсію. А місце його посяде тепер фокусник Василевс, голова місце в кому. А що фокусник Василевс був найкращим другом клоуна, то Вольган Джусі відчув радість велику і, сівши на бар'єрі, натиснув важіль спеціального механізму, з очей його полилися сльози, спочатку невеличкі струмені, а потім більші під тиском потоки. Альфред Макаронов прочитав низькі думки клоуна. Але великому магові Чередієві стало байдуже, і він пішов геть за рени. Чим викликав великий подив Яропільської публіки, яка чекала від нього якихось більших містерій. Цей номер не сподобався на бату. Він не побачив у ньому жодного виховного змісту. Навпаки, поцікавився у сусіди, чи не знає той бува хлопця, того нахабного з переміщених осіб, що спаскудив такий цікавий атракціон. Прізвище його, скажімо, та адреси. Сусіда пояснив, що це Ярослав Гамаліє. Круглий сирота, вся сім'я його загинула, а живе він побіля смоли. Другого дня виставу було відкладено у зв'язку з хворобою великого мага й чародія Альфреда Макаронова. А третього дня цирк знявся і поїхав кудись з міста нашого приславного Єрополя, і слід його загубився. Сказання Друге, в котрому говориться про дивні пригоди Микитася. Президента Яропільської Республіки, котрий на посаді цій багато зазнав радощів та лиха, у чому переконаємося, коли спом'янемо хоча б історію з палаючим конем приват-доцента Можара. Якось... З одним вельми доброчесним громадянином нашого міста, персональним пенсіонером, колишнім завідувачем відділу культури Яропільського міськлуконкому Андрієм Васильовичем Микитасем, братом того сліпого Микитася, котрий одружився з сестрою моєї хрещеної матері Варвари, скоюлася історія, про яку я хочу сьогодні повідати. Отож, підвечір, о тій порі, коли рання осінь починає трусити яблуні в садках, і студентство валкою з вакацій з'їжджається смаглий, дуже яре до любощів, від чого Микитась подув дивного вітерцю, наче й вікна були зачинені, бо воно вже й неспекотно, і все ж приверзся нашому Андрієві Васильовичу чийсь тривожний доторг. Чи шепіт? Мов хтось призабутий став за його спиною і не зводить з нього погляду. Микитась підійшов навіть до дзеркала, з превеликим мистецтвом кумедні пики заходився корчити, складаючи обличчя сюди, туди, як гармошку. Звичку цю підхопив Микитась в артистичних колах, коли невгамовно керував культурою всього міста. А сам у той час пильненько вдивлявся в глибини свого Відзеркалення. Мой справді якийсь біс прослизнув до його помешкання. Та все було благочинно. Килими випромінювали червоне вовняне тепло, закарпатські меблі виблискували горіховими свічадами, паркет сяяв кольором яєчного жовтка, а сервант у кришталевій своїй величі скидався на імператорську люстру з ермітажу. Та спокій бажаний не прийшов, і злага до його душі не відновилася. Знову налетіла та аура, те відлуння якихось далеких припливів та відпливів, вітерець не теплий, неземний, а щемливий, неочікуваний, і тоді наш герой – останній спробував звільнитися від цієї напасті, він почав бгати своє обличчя пальцями, мов тісто, бо колись бачив, що так роблять навіть народні артисти, перш ніж вийти на сцену для заспокоєння, або що. Та й це не допомогло. Тоді Андрій Васильович поспіхом, поки не повернулася його дружина витяг з білого фінського буфета на кухні, кравку з горілкою, налив худенько собі чарку і вихилив і закусив шпротом із тої бляшанки, що стояла в холодильнику. Лише холодильник спричинив хвилинну тиху радість в його душі. Нечутно, як у касті, відкривалися його снігові дверці, і автоматично там всередині запалювалося слухняне світло. Кілька разів відчиняв, зачиняв ці дверці Микитась, і щоразу огортала його хвиля розчулення коли стерильні нутрощі апарата засвічувалися заспокійливо та лагідно. Ну що ж і на тому спасибі? Він чомусь згадав триколісний велосипед, який бачив у 1906 році, коли приїхав з батьком до міста купувати чоботи. Переднє колесо велике, з людину, таке як, приміром, колесо стародавнього паровоза з блискучими шпицями і два маленьких коліщатка іззаду, мов підшипники на самокаті.